Godmorgen og velkommen til Jørgen Vestermorgennyheder. Det er fredag den 16. juni, og her til morgen starter vi med nyt fra den europæiske centralbank. Vi skal også høre om, at de professionelle investorer er begyndt at sætte flere penge ind i markedet. Og til sidst skal vi høre lidt om, at det kinesiske styre muligvis er på vej med en række tiltag, der skal stimulere landets vækst. Du lytter til Jørgen Vester mit navn er Laura Nørkær Seligman. Torsdag hedder den europæiske centralbank renten for 8. gang i streg. Rentesatsen blev hævet med 0,25 procentpoint som forventet, og det betyder, at den europæiske styringsrente nu er på 3,5 procent. Dermed er renten også nu i det højeste niveau i 22 år. Den Danske Nationalbank valgte at følge TROP et par timer senere og satte også renten op med 0,25 procentpoint. Det betyder, at folierenten nu er på det højeste niveau siden slutningen af 2008. Efter et år med mange kontanter på sidelinjen, er de professionelle investorer nu begyndt at sætte flere penge i markedet. Det viser den nyeste Global Fund Manager Survey fra Bank of America, hvor 247 porteføljeforvaltere fra hele verden har svaret. Porteføljeforvalternes kontantniveau er aktuelt på det laveste niveau siden januar 2022. Netop den lave kontantandel var noget af det første Henrik Drusebjerg, chef for nordisk investeringsstrategi i Quintet Private Banking, bedt mærke i, da han læste rundspørgeren. Han siger til jør Vester, Det forklarer meget godt, hvorfor markedet er pænt oppe år til dato, selvom det er kommet lidt koncentreret i klumper i januar og maj. Det skal skabes af noget, og det er cash, der stille og roligt triller tilbage efter frygten for den hårde landing af aftaget siden efterårets sidste år. Den erfarne af finansmand har også et andet bud på, hvorfor kontantmængden på sidelin er skrumpet. Han siger, jeg har også en oplevelse af, at de penge, der har stået kontant, er nogen, der har stået i risikable aktiver. Både aktier, men også risikable dele af obligationsmarkedet, som high-yield bonds. Styret i, budget... Styret i Beijing er på vej med en række tiltag, der skal stimulere Kinas vækst. Det skriver The Wall Street Journal med henvisning til en række unavendivne kilder. Efter de mange lange og strikte coronatiltag, var det ellers forventningen, at genåbningen i december ville være startsignalet til kraftig fremgang i den økonomiske aktivitet. Men den kinesiske økonomi har haft svært ved at finde tilbage på vækstsporet Blandt de tiltag, som overvejes, er nye infrastrukturprojekter i landet, blandt andet i form af salg af statsobligationer. Derudover er der tale om mere lempelige regler, som skal gøre det muligt for ejendomsinvestorer at købe flere huse og lejligheder. Planerne om finanspolitisk stimuli og afreguleringer følger i kølvandet af, at landets centralbank de senere uger flere gange har sænket forskellige rentesatser for at øge likviditeten i økonomien. Udover den nølende vækst i landet, står den kinesiske regering over for en række andre udfordringer herunder sikkerhedspolitiske spændinger mellem USA og Vesten. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06, som sender direkte fra Folkemøde i Bornholm med de tre tenorer. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.